Ну, от і все. Я знав, що цим закінчиться, що ці люди занадто самовпевнені, аби прислухатися до поради, яку я вклав у своє запитання.